Розділ 18. Несподівані Ігор, Валька та інші. Голоси були хлоп'ячі й дівчачі, бадьорі піонерські голоси. Здавалося, що плавнями просто по воді й болоту, крокою через очерети, веселий піонерський загін. Ми здивовано перезирнулися. Що таке? Потім рвонулися й побігли на берег. Туди, звідки видно було плесо але нічого не побачили, заважав очерет. Ми швидко видряпалися на стару вербу, під якою стояв курінь. Це було найвище дерево на острові. І тоді побачили. Стружки на плесо випливали, наче лебеді, білі човни. У човнах сиділи піонери, у білих майках, у білих панамках з червоними галстуками. В першому човні стояв на весь зріст струнки високий юнак у білих штанях, без майки, але теж з червоним піонерським галстуком. То був, мабуть, вожатий. Під бронзовою шкірою його випиналися могутні мускули. Здавалося, цей юнак зійшов просто з фізкультурного плаката «Готуйся на значок ГПО». Та от пісня скінчилася, і вожатий вигукнув. Друзі, пропоную на цьому острові зробити зупинку. Як ви вважаєте товаришу штурману? Схилився він до маленького велицюватого хлопця з насупленими бровами, що сидів на кормі. «Тільки так!» – дуже серйозно відповів хлопець. Всі чомусь засміялися. «Тоді держіть курс на острів, штурмане!» – втон йому сказав вважатий. «Тільки так!» – повторив хлопець. І знову всі засміялися. Але на хлопця це не справило ніякого враження. Він і бровою не повів. Один за одним човни пристали до берега. І враз острів ніби перетворився на піонерський табір. Сміх, крики, біганина. Хтось бив м'яча, хтось уже хлюпався у воді, хтось ловив сачком метеликів. Серед піонерів ми побачили й кількох воськівських юнатів, але вони були не з нашого кутка, ми їх знали погано. Ми сиділи на дереві, не знаючи, що нам робити, чи показуватись, чи ні. Та довго вагатися нам не довелось. Якась висока цибата дівчинка натрапила на курінь і вигукнула. «О, дивіться, тут хтось живе!» Всі збіглися до неї, підійшов вважати. Смаглявий прудкий хлопчина з фотоапаратом через плече шмигнув у курінь і одразу ж вискочив, тримаючи в руках електричний ліхтарик. «Ліхтарик, – пояснив він, – механічний, з динамкою. Дає струм лише тоді, коли натискати на цю ручку». І почав чвиркати, показуючи. Кукурузо неспокійно засувався на гілці. Цибата дівчинка теж шмигнула у курінь і потягла звідти рушницю. Погляньте, справжня, мисливська. Ой, обережно вона може заряджена, ще стрільне. зойкнула котрась із дівчат. Тут кукурузу вже не витримав. Ану не займай. Всі враз підняли голови. Ховатися було більше нічого. Ми злізли з дерева, і одразу нас оточили піонери. «Хто ви? Це ваш корінь і рушниця ваша? Ви мисливці? Ви тут живете?» Я розгублено подивився на кукурузу. Він похнюпився і мовчав. «Та вони, мабуть, просто рибалять тут. Це наші, з Васюківки!» Сказала васюківська юнатка, здається, з восьмого класу. «Або з дому втекли». Підкинула друга. Ми про неї тільки знали, що вона вредна і дочка колгоспного бухгалтера. Або в індійців грають, як маленькі дикуни Сетона Томпсона, пам'ятаєте? Втрутилася цибата. Або в робінзонів, правда ж? Сказав вожатий. Я зовсім безпорадно глянув на кукурузу. Мій друг густо-густо почервонів. І раптом сказав. Ні що ми не граємо. У нас тут діло одне. А ви хто такі? А ми з Києва, юнатими, за зацикотіла Гостроносенька дівчинка в окулярах. «Приїхали сьогодні!» – перебила її цибата. «От, Валько, не перебивай, дай я скажу!» – вигукнула Гостроносенька і знову зацокотіла. «Сьогодні приїхали, приїхали сьогодні, да. Почули, що у вас глобулус виводять. І от приїхали. Наш керівник, професор Дудка, говорить, що...» «Ви знаєте, професора Дудку, о, це знаменитість, світова знаменитість. Говорить, що ваш глобулус – це надзвичайно, надзвичайно. Вони приїдуть завтра. І професор, і кореспондент газети «Зірка». А ми сьогодні приїхали. Професор і кореспондент теж сьогодні приїхали б, але в професора сьогодні терміново вчена рада в академії. Несподівана. А в нас уже квитки були. От ми й приїхали. А ваші не хочуть нам показувати глобулус без професора. Кажуть, завтра. Ну, ми розуміємо, люди стільки старалися». Їм хочеться, щоб буро чисто. Ми розуміємо. А у вас яке діло? Яке? Га? Кукурузо набурмосився. Діло? Та й усе. Секрет? Так? Секрет? Не вгавала гостроносенька. Хоч і що, Оксана, причепилася, як сльота до плота. Вигукнула цибата валька. Раз не говорять, значить секрет. Ну, гаразд. Не кажіть, не кажіть. Хай буде секрет. Погодилася гостроносенька Оксана. А ми вам, мабуть, заважатимемо тут?» – спитав вожатий. «Ні, аж до вечора можете бути». Милостиво дозволив кукурузу. «Та ні, ми на якусь годинку. Просто хотілося скупатися і поснідати на свіжому повітрі біля вогнища. Дівчатка з самого Києва про це мріють. Он Оксана ніколи в житті не снідала біля вогнища». Усміхнувся вожатий. «Вона і живої корови ніколи не бачила, тільки на картинці». Підморгнув вожатому хлопчина з фотоапаратом. «Ти дуже багато бачив. От зараз як дам...» Кинулася на нього Оксана. «Брек, бій закінчено. Перемогла Оксана!» Вигукнув вожатий. «А тепер за діло. Ви маєте харчі. Розкладаємо вогнище!» «Тільки так!» – авторитетно підтвердив маленький штурман. Піонери одразу загаласували і побігли до човнів. «Ти, Ігоре, займись вогнищем!» Сказав важатий хлопчині з фотоапаратом Ти в нас майстер. Ходімо, я покажу, де хмиз. По хазяйській запропонував кукурузу, і ми втрьох пішли в глиб острова. І йшли, як це завжди буває на початку знайомства, ніяково мовчали, не знали про що говорити. І раптом Ігор, не розтуляючи рота, ми це добре бачили. Голосно чи то бевкнув, чи то гавкнув. І враз десь всередині в нього заграла музика. Справжня музика – джаз. Ото, знаєте, бзз -бз -бз доудль доудль-будль-бум, І потім щось заспівало жіночим голосом по-ненашому. Ми стали і вирічились на Ігоря, мов барани. Що за таке? Він засміявся і пересунув за спини наперед те, що ми весь час вважали за фотоапарат. «Приймач на транзисторах». На півпровідниках Це я тільки у футлярі від фотоапарата його змонтував Бо іншого корпусу не було Та й зручно Через плече носити можна Он воно що Так це транзисторний радіоприймач Такий як у діда Селимона Як ми зразу не догадались Гарна штука Опам'ятавшись поблажливо сказав кукурузу Скільки дав? Що дав? Заплатив скільки Ні скільки, сам зробив «Що-що?» Кукурузов скривився і приклав долоню до вуха, наче не дочув. Я хихикнув. «Сам кажу, зробив!» Серйозно повторив Ігор. «Ага!» – криво посміхнувся кукуруза. «Ну да, я ж і питаю, скільки дав. У нас у Сільмазі турист продається. 35 карбованців. красивий, під перламутр. Ну, а цей, звичайно, і гіршенький. От дивак, не вірить. Ну, як хочеш». З кущів вийшов вожатий Про що це ви, хлопці, сперечаєтесь? Та нічого, просто так Махнув був рукою кукурузу Але потім, глянувши знизу на вожатого Раптом її хидно спитав Дядю, а у вас всі піонери отакі його? Чи тільки цей? А що таке? Та нічого, просто він каже, що оцей примач сам зробив Може, ота худенька автомобіль справжній сама зробила? А о той штурман? тільки так. У космос літав. Щодо космосу та автомобіля не скажу. А от приймач він дійсно сам зробив. Це точно. Він у нас молодець. У радіогуртку вже третій рік. Академіком буде. Вожати говорив серйозно. Без всяких жартів. Не вірити йому було неможливо. Кукурузу одразу скис. Насмішкуваті вогники в очах погасли, куточки губ опустилися. Я теж був здивований. Мені чомусь завжди здавалося, що всі оті розумники і зразкові школярі, які майструють діючі моделі атомних криголамів та літаків, обов'язково повинні бути хирляві, заморені в окулярах. І обов'язково дивикуваті. А тут перед нами стояв нормальний кирпатенький хлопчина. Мускулистий, засмаглий, по всьому видно фізкультурник. Якось більше уявлявся він на спортивному майданчику серед галасливої ватаги розхристаних хлопців, ніж заглиблений у переплутані тельбухи якогось чудернацького радіоприймача. Ми мовчали, розгублені і спантиличені. Вожатий пильно подивився на нас і удавано сердито сказав. «Що ж ви, браття, розпотякались тут, ахмизу не несете? Люди ж голодні, а ну давайте швидше!» Це зразу вивело нас із заціпаніння. Ми кинулися поспіхом, навіть надто вже поспіхом, збирати хмиз. І через хвилину вже тягли на галявину величезні оберемки. Особливо старався кукурузу. Він тяг такий оберемище, що я боявся, щоб у нього пуп не розв'язався. Цибата дівчинка Валька, побачивши, захоплено сказала. Ого-го! І я не знаю, від чого більше був такий червоний кукурузо, чи від напруження, чи від того ого-го. Він взагалі чогось дуже часто поглядав на оту вальку. Найшов на кого дивитися. Страшило якесь. Лупати, цибати, витрішкувати. Тю! Гірше за грибанючку у сто разів. Всі стояли на галявині кружка і дивилися, як ловко розпалював Ігор вогнище. «Диви, міський, а вміє?» Незабаром серед галявини вже лизало небо вогненими язиками велике багаття. «Ну, а чия черга сьогодні куховарити?» – спитав вожатий. «Сашкова!» – радісно вигукнула цибата валька. «Сашкова!» – «Сашкова, правильно!» – загукали звідусіль, і всі подивилися на штурмана. «Твоя?» – спитав вожатий. «Тільки так», – сказав той. «Значить, нам сьогодні везе». Усміхнувся вожатий «Везе! Везе! Юшку! Сашенько, обов'язково Юшку! Юшку!» Злилися в одно десятки вигуків «Тільки так!» Уперше за весь час, усміхнувшись, закивав головою Сашко Тепер, коли всі стояли разом навколо вогнища Було особливо помітно, що Сашко дуже маленький на зріст, менше за всіх Може, тому він і тримався так серйозно і насуплено, щоб здаватися соліднішим. Але ще було помітно, що його всі люблять, і якщо і сміються за того його тільки так, то зовсім не глузливо, а скоріше лагідно. Сашко заходився готувати їжу. Дівчатка допомагали йому. Чистили картоплю, рибу, яку дістали з сітки, що була прив'язана до корми одного з човнів і занурена у воду. Інші піонери розбралися по острову. Якось так само собою вийшло, що ми опинилися поруч з Ігорем. Ігор сидів на пеньку і стругав ножем паличку. Ми з кукурузом сиділи біля пенька навпочіпки, уткнувшися під боріддями в коліна і задумливо колупалися в землі. Потім кукурузок кахикнув і, насупившись, щоб приховати ніяковість, сказав хрипло. «Дай подивитися, приймач!» Можна Ігор зразу отклав ножик і паличку А чого ж? Звичайно, будь ласка Він відкрив футляр Оце настройка, це діапазони, це звук Показав дещо крутити Кукурузо схилився над приймачем Засупів Я й собі й нос осунув Кукурузо одіпхнув мене ліктем Не хукай туди прямо Запотіє і зіпсується Ігор усміхнувся та нічого, від цього не зіпсується Довгу кукурузу крутив ручки коліщата І ми мовчки, затамувавши подих Слухали голоси далеких країн Та, цінна штука Сказав нарешті кукурузу і додав Ну, з фізиків тебе, звичайно, п'ятірка П'ятірка, просто і без хвастощів що відповів Ігор А двійки ти хапав коли-небудь? З надією спитав кукурузо Хоч з поведінки, хоч зі співів або що Чи круглий відмінник Відмінник? Ніби вибачаючись, сказав Ігор Всі наші юнати відмінники Така умова Кукурузо тихо зітхнув У цей час кущів визирнула валька Видно, дівчата вже закінчили чистити рибу Я бачив її, а Ігор, що сидів до неї спиною, ні Валька тихенько підкралася до нього, і я не встиг навіть рота розкрити, як вона одним рухом зіштовхнула його з пенька. Ігор нічого не підозрівав і, звичайно, перекидки полетів у траву. «Дамі, завжди треба звільняти місце», – сказала Валька, сідаючи на пень. Ігор, встаючи й обтрушуючись, тільки усміхнувся у відповідь. «Ми з кукурузом здивовано перезирнулись. Добре діло». Толкового хлопця, фізкультурника, що змайстрував отакинюній приймач, цибате страшило пхає собі так, нібито не хлопець, а якась мебля. І він тільки посміхається. Якби, наприклад, мені зробила така, скажімо, грибенючка, я б їй так дав, що вона б ногами вкрилася. Та що це з кукурузом? Ану дай мені, нахабно говорить Валька і простягає руку до приймача, якого держать кукурузу. І кукурузо, теля, спокійнісінько віддає приймач. Тю, дурний! Що то, її приймач чи що? Чого вона розпоряджається? І ч яка розумна? Проте всі ці вигуки, звичайно, беззвучно лунають лише в мені самому. Я мовчу. Тож не мій приймач. І не в мене його отбирають. Валька почала настроювати приймач, по пташиному схиливши голову на бік і дивлячись у небо. Надибала на якусь тягучу мелодію і раптом радісно скрикнула. «О!» Ми спантеличено глянули на неї. Що таке? Мрійно дивлячись на плесо і уважно слухаючи музику, вона тихо сказала. «Левинине озеро, ада ж його!» Я скривився. «Тю!» – задавака. «Таки говориш, що й не второпаєш!» А кукуруза напустив на себе серйозність і, насупивши брови, каже «Ні!» – каже «Це озеро, скоріше, не лебедини, а Бо по в нас не водяться, зате качви, як той і Валька раптом як зарегоче «Ой, держіть мене, ой, не можу, от дивак, я ж не про це озеро, а про музику» «Лебедине озеро» – балет композитора Чайковського, якраз оце зараз передають Кукурузове обличчя наче ошпарили Вся кров, яка тільки була в його організмі, кинулася в обличчя Можна подумати, що я не знаю, сердито буркнув він Прекрасно знаю цей знаменитий балет А про наше озеро я просто так сказав, для інтересу, для сміху Я одвернувся, не можу я дивитися в очі людині, яка бреше А кукурузо брехав зараз безсовісно Нічого він не знав, ніякого лебединого озера, бо слух у нього препоганий. Співати він міг, тільки зі мною, підтягувати. Мені було досадно на Вальку, що вона примусила мого друга так брехати. І взагалі, чого вона припхалася до нас? І раптом, ніби підслухавши мої думки, Валька різким рухом вимкнула приймач і сказала. «Ви не сердитесь, хлопці, так?» що я влізла до вас і пристаю, так? То я зараз піду, ви не сердьтеся. Просто мені хотілося познайомитися з вами. І так вона це якось просто сказала, що мені аж стало ніякого. І ні я, ні кукурузу не знайшли, що відповісти. Валька підвелася, сунула кукурузові в руки приймач і побігла до вогнища. Дивачка якась, правда? Знизавши плечима, зніякові ломовив кукурузу. «Вона хороший хлопець», – несподівано почервонівши, сказав Ігор. «У нас з нею всі дружать. А чого ти не включаєш приймач? Ти включай, не соромся. Я недавно поміняв батарейку». Я пильно глянув на нього і зрозумів, що він навмисне міняє тему розмови, що більше про Вальку говорити не варто. Я його добре розумів. Мені теж було б неприємно, якби хтось говорив про грибенючку». Я не знаю, скільки ми ще просиділи на березі біля пенька, але незабаром від вогнища почувся голос вожатого. «Ігорю, хлопці, йдіть Пішли, швидше, юшка готова!» «Пішли!» – сказав Ігор. Я як ото випив уранці склянку молока, то більше і різки в роті не мав. Був тепер голодний як арештант, і ця пропозиція мені, звичайно, дуже сподобалася». Думаю, що кукурузу їсти хотів не менше, бо через усі нічні переживання, мабуть, зовсім не снідав. Але несподівано він сказав Ігорю. Ти йди, а ми тут посидимо. Ми щойно перед вашим приїздом добряче поснідали. Я закліпав на нього очима й роззявив рота, але промовчав. Та не видумуйте, хлопці, ходімте. Такої юшки ви зроду не їли, умовляв Ігор. Кукурузо вперто відмовлявся. Я, ковтаючи від голоду слину, змушений був його підтримувати. Нарешті Ігор махнув рукою. Та ну вас, чекайте, я зараз вожатого на вас нашлю. І побіг до вогнища. Але через хвилину замість вожатого прибігла цибата Валька і одразу накинулась на нас. Це що таке? Ану Марш, їсти юшку, якби ви мене запрошували, що я хіба відмовилася б? Я б відмовилася, якби ви мене запрошували. А ну, швидше! І на мою радість кукурузо, який так уперто відмовлявся перед Ігорем, тут раптом вмить знітився і покірливо поплентався за дівчиною. І знову мені згадалася чомусь грибенючка. Не знаю, чи то може я просто був дуже голодний, чи справді юшка була смачна, але мені здалося, що я такої зроду не їв. А я ж розумівся на южці. У нас у селі вміли її варити. Та й сам я варив не раз. Але ця просто памороки забивала, така смачна. Всі прицмокували і хвалили Сашка Штурмана. А він сидів біля казана з опалоником у руках і, як завжди насупившись, уважно стежив, кому дати додачі. Тепер мені було зрозуміло, чому всі так зраділи, що сьогодні Сашкова черга готувати сніданок. Він у них був визнаний куховар.